Weerste 118 Die verskil tussen die mag van die meester en die van sy dienaars Serenius vrou na die nut van die engele die gelijkenis van die liefhebbende vader en sy kinders Na hierdie teken van hulle mag het beide jongman Serenius weer na die kamer begelei waar Josef Maria met die kindjie Tulia Idokia en die drie priesters Maronius en nog ander hy die gevolg van Sirenius hulle bevind het. En Jozef hy dadelijk na Sirenius toegegaan en omgevraag, Wel, die lichtige broer en vriend, wat sê jy van hierdie dienaars van die meester? En Sirenius sê, O verhewe broer, daar is tussen hulle en die meester byna glad geen verskil nie, want hulle is net so machtig soos hy. Onlangs nog het die keinkie met een handbeweging die groot standbeeld van zees vernietig, maar hierdie dienaars het net met een woord ‘n julle berg vernietig. Sê my wat die verskil is daartus in meester en dienaars? Joosef antwoord serenies, O vriend, daartus in is een eindeloze groot verskil. Kyk, die meester doen dit alles van ewigheid uit homself maar sy diendnaars kan dit net uit die meester doen, wanneer hy dit wil. Is dit nie die geval nie? Dan kan hulle uit hulle self even weinig doen, as jy en ek, en hulle hele kracht te same, sou nog geen enkele sonstofie kon vernietig nie. Maar Serenius antwoord, Ek verstaan jou, wat jy gesê het is waar, en het geen hadere toelichting nodig nie maar as die meester dit alles dan alleen bewerkstellig en die dienaars uit hulle self geen kracht het nie, wat is hulle waarde dan vrom? En Jozef sê, kyk, voortreflike liewe broer, hier is die kynkie, wend jou met die vraag na hom, hy sal jou die geldigste antwoord daarop gee. Sireneus het dit gedoen en die kynkie het hom self opgerig en gesê. Sireneus, Jy is nou een egenoot, en jy het jou vrou vannacht al bevrug, so dat daar vir jou een nakomeling kan wees. Ek sê echter vir jou, dat jy nog twaalf daarby sal kry, en as jy echter een vader van twaalf kinders sal wees, sê my, wat sal hulle waarde vir jou wees, en waarom en waarvoor jy eindelik kinders wil hee? Kan jy dan daak sonder hulle jou werk nie goed en flink genoeg doen nie? Nou het Sireenies baie verbaas geword en na rukkie het wat verlegen sê, wat die bestuur van my regeer en staatsake betref, dit het vastgestelde reels en ek het geen kinders daarvoor nodig nie. Maar alleen in my hart spreek een groot behoefte na die besit van kinders en hierdie behoefte heet liefde. En die kankie sê, goed, maar as jy kinders sal hee, sal jy dan ook nie uit pure liefde hulle in jou saak betrek nie, en hulle mag in gesag gee, omdat hulle jou kinders is, en sal jy hulle nie tot jou machtige dienaars maak nie? En Sireneus antwoord, O meester, dit sal ek wel sekerlik gewis doen. En die kankie sê weer, Nou kyk, as jy as mens al soeets uit liefde vir jou kinders doen, waarom sal Elohim... As ‘n gewaarde vader dit daar nie doen met sy kinders, uit sy oneindige liefde vir hulle nie? Die antwoord het vir Sirenius alles gesê en hom, net soos alle ander, met die grootste achting vervul en hy daarna niks meer gevra nie.